Hej och välkomna till en sändning från Radio SD Sverigedemokraternas röst i Radio på 88 MHz Detta program sänds första gången lördagen den 19 mars 2011 klockan 14.00 med repriser dels på söndag klockan 09.00 och på torsdag klockan 20.30 Jag heter Arnold Boström och eh, varit lite avskärmad från politiken nyss hemkommen efter en allt för kort två veckors semester med en knapp vecka på ön Sankt Barthélemy. Som jag tänkte berätta lite om i dagens program. År 1493 upptäckte Kristoffer Columbus ökedjan Små antillerna, Där han gav en av öarna namn efter sin bror Bartolomeo. Ön var tämligen ofruktbar och i princip obebodd. Men karibindianer gjorde då och då strandhög där. Eftersom jakten på guld och andra dyrbarheter drev konstationen då var intresset för Sankt Bart närmast obefintligt. Och det dörde in på mitten av 1600-talet innan Frankrike placerade ett 50-tal kolonister där. Denna första grupp utplånades redan efter några år genom angrepp från karibindianerna. Men efter ytterligare några år stod det sig ett nytt försök till europeisk bosättning med fattiga bönder från Normandie och Bretagne. Eftersom det inte fanns förutsättningar för socker- och tobaksplantager fylldes befolkningen inte på med afrikanska slavar i någon nämnda omfattning. Men under de följande hundra åren så var kolonin utlämnad till godtycket från pirater, äventyrare och engelsmän eftersom då fransmännen inte ansåg att det var värt att försvara militärt. Och invånarna utsattes för plundringar, massakrer och deportationer. Och vi hamnar ända in på 1760-talet innan det blev någon slags ro och stabilitet. Och ytterligare 20 år senare blir Sankt med en svensk besittning. Genom att Frankrike byter ön mot handelsmöjligheter i Göteborg- och i början av 1785 så avträddes ön officiellt till Sverige. Och nu börjar en lyckosam period för Sankt Barth med god ekonomisk utveckling genom frihandeln. Alla länder kunde använda sig av hamnen utan att behöva betala tullavgifter. Men det konstaterades dock att befolkningen var så fattig att Gustav den tredje beslöt att den inte skulle behöva betala skatt. Vid den lilla hamnen så började en välplanerad stad, Gustavia, att ta form. Gustavia som behållit sitt namn in i våra dagar har sitt namn då efter Gustav den tredje. Vid övertagandet hade Sankt Bart lite drygt 700 invånare, Som då hade ökat vid sekelskiftet till 6000 personer ungefär. Varav Gustavia en bit in på 1800-talet hade en bofast befolkning på närmare 4000 personer. Den ursprungliga befolkningen påverkas inte särskilt mycket av den blomstande ekonomin i Gustavia men var tillfreds med att få leva i frid även om en del spänningar i samband med franska revolutionen och Napoleonkrigen förekom. Sen när det gäller tillbakagången för Gustavia den påbörjades när krigen i Europa avslutats 1815 och nya handelsvägar blev aktuella. Dessutom drabbades ön av svår torka, orkaner skyfall och jordbävningar och ett utbrott av gula febern drabbade befolkningen. 1847 så avskaffar man slaveriet men den lokala befolkningen var allt för fattig för att kunna hålla sig med avlönad arbetskraft varför de tidigare slavarna blev tvungna att söka sig till andra öar. Sen 1852 så förstördes stora delar av Gustavia genom en förödande brand. Nu har vi kommit fram till mitten av 1800-talet och då hade Sankt Barth blivit kostsamt för Sverige. Och gav inte tillbaka någonting ekonomiskt utan man hade endast problem. Oskar II han lyckas få Frankrike att återta ön och man hade då en folkomröstning. Det var väldigt få röstberättigade i och för sig men den bekräftade övergången till Frankrike med 351 röster för Frankrike och en röst för Sverige. Och så i början av 1878, efter knappt hundra år, övergick så Sankt Barth åter till Frankrike. Idag så kan man väl bara beklaga att vi inte behöll lön. När jag första gången besökte Sankt Barth under tre veckor 1981 så hade man en befolkning på ungefär 3000 personer. Som nu idag har blivit 9000. Redan då kunde man konstatera att turismen var en ekonomisk drivkraft. Men man kan notera den utvecklingen som skett sedan dess. Turismen dominerar. Men tyvärr så måste jag konstatera att ön har blivit ett tillhåll för vad man kan kalla jättesättare. Och det betyder att eh, om man är där på en längre vistelse så kan man snart konstatera att plånboken börjar bli väldigt tunn. Men oavsett det så kan jag rekommendera ett besök. Inte minst då för att bekanta sig med en avlägsen plats med svenska anor. Och ja, förutom att det går snabbfärjor så är det lätt att ta sig till Sankt-Partelen med, med flyg från den holländska delen av Grandönsnet-Marten. Inflygningen, den är mycket spännande. Det är en väldigt kort landningsbana och den slutar strax innan havet tar vid. Flygplatsen, den är ju namngiven som så många andra efter en prominent person. I detta fall heter den aeropor Gustav III. Om man hälsas med orden Bienvenue, welcome, välkommen vid terminalen. Dessutom så noterar jag att det flaggas där på eh, terminalen då med fyra flaggor. Det är en fransk flagga, en EU-flagga så är det Sankt Barthelmets flagga och så har vi också en svensk flagga så redan när man kommer till flygplatsen så känner man sig hemma. Och välkommen till huvudorten Gustavia så hälsas man på skylten vid infarten välkommen även här på franska engelska och svenska sen om man tar en promenad i den lilla staden Gustavia så blir man då glatt överraskad över att det fortfarande finns gatunamn och vackra gatuskyltar med svensk anknytning och de jag kunde notera det fanns också förklarande text på, på skyltarna eh, en hette Rydela Sved Sen har vi en som heter Rue de Roa Oscar II. Då står det 1829 1907, svensk konung då på franska. Sen har vi en lite märkligare gata, Rue de Piteå. Med ett riktigt svenskt å på skylten och står också då svensk stad, vänort till St. Barthélemy. Och det var lite roligt med att det svenska åt fanns med. Däremot på kartan över Gustavia, där har man tappat den här lilla ringen ovanföråt. Sen har vi ytterligare en gata med svensk anknytning, Ry Samuel Falberg. Det står 1758-1834. Svensk stadsplanerare för Gustavia. Och sedan till slut så hittar vi Ry August Nyman, 1779 1814 det står sergeant i svenska garnisonen. Och jag har noterat att han 1811 vägrade att lyda guvernörens order att använda vapnen mot folket vid ett upplopp. Han avvaktade stället tills känslan hade svalnat. Och så därför så betraktas han som en hjälte och har ärats med ett gatunamn. Man finner faktiskt en del byggnader från svensktiden. Några är i gott skick. Som då har lyckats klara såväl eldsvåda som orkaner. När det gäller administrationen så är ju Sankt Bart närmast att betrakta som en fransk kommun. Det är lite roligt att konstatera att vapnet för den här kommunen då innehåller bland annat tre svenska kronor. Sedan när det gäller museet i Gustavia så är det kanske inte så märkvärdigt men det finns en del som stammar från gångna tider och visar då på det enkla livet på ön. Och dessutom noterar vi en svensk hörna med såväl ren i naturlig storlek som dalahäst. Ja, avslutningsvis när det gäller det här så kan jag tillägga att även den som är intresserad av sol och bad kommer finna Sankt Bartelen med en ut utmärkt plats att besöka. Därmed nog om det här semesterutflykten till Sankt Parthelamé. Och, med. och eh, jag har valt ett passande tycker jag, musikstycke i sammanhanget. Och det är ett avsnitt ur operan Maskeradbalen av Verdi. Ursprungligen så skiljer ju den här operan ett kungamord. Och då precis mordet på Gustav den III. Men censuren i Italien satte stopp för det här. Det gick inte an att uppföra ett kungamord på operascenen. Så man tvingades byta ut kungen mot en guvernör och platsen fick bli Boston. Ja, ni lyssnade till Radio SD. Och nu till skattebetalarnas förening och deras medlemstidning Sunt förnuft. Bland annat jag har ju tidigare hårt kritiserat såväl tidningen som föreningen för att de inte velat eller vågat ta upp den kanske viktigaste anledningen. ...till att våra höga skatter inte ger den samhällsservice som man har rätt att förvänta sig. Och det är nämligen invandringspolitiken. Alla försök till insändar och inlägg som kritiserar den förra invandringspolitiken... ...och dess skattekonsekvenser har ju refuserats. Men nu kanske en omsvängning är på gång att döma av den krönika... ...som återfinns i senaste numret av tidningen. Krönikan är skriven av Hans Bergström... Docent i statsvetenskap och för detta chefredaktör för Dagens Nyheter står det. Den rubriken alltså Eckernikan har rubriken invandringens pris. Och jag tänkte ta några valda delar här och jag läser då innan till. Sverige är ett konsensusamhälle. I ett sådant samhälle är många rädda för att bli stämplade som udda och utanför. Invandringen är en av de frågor som domineras av denna rädsla. Klimatfrågan är en annan. När jag skrev en kolumn i Dagens Nyheter till försvar för migrationsminister Billströms resa till Irak 2007 fick jag massor av läsareaktioner. Alla stödjande, Men många uttryckte samtidigt bekymmer för min person. Något kunde hända mig eftersom att bröt mot ett tabu för det politiskt korrekta. Samma vecka deltog jag i ett seminarium. Det utvecklades till en kritisk prövning av invandringen. Djup oro var vad de såg som ett kapitalt misslyckande. Tre av fyra invandrare som har kommit till Sverige de senaste fem åren saknar arbete. Snitttiden för att få arbete är sju år. Värst är det för afrikaner. Sverige har rekord i att ta emot invandrare från uteneuropeiska länder på olika humanitära grunder. Men väl här kommer ett förbluffande stort antal av dem inte in i det svenska samhällslivet. De lever på bidrag från de svenska skattebetalarna. Fäder utan arbete, tappar i familjeoporitet. Bitterhet och omvänd rasism frodas bland ungdomarna. Detta föder i sin tur svarsreaktioner hos många svenska ungdomar. Något som kan ses i skolvalsresultaten för Sverigedemokraterna. Vi måste öppet diskutera verkligheten som den ser ut. Det är ett faktum att invandrare är grovt överrepresenterade i brottsstatistiken. Överrepresentationen är större ju grövre brottslighet vi talar om. Man fortsätter så här. Sverige har under ett trettiotal år haft en unik invandringspolitik. Jag har i princip sagt nej till arbetskraftsinvandring av ryska ingenjörer och baltiska läkare. Ju mindre du kan bidra med till det svenska samhället desto större chans att få stanna här. Inget annat land har, vad jag vet, en så självdestruktiv invandringspolitik. I våra massmedier och i den offentliga debatten betraktas det som ett självklart humanistiskt krav att även de som visas olagligt i Sverige utan tillstånd. De papperslösa ska försörjas av de svenska skattebetalarna. Professor Åke Dahn föreslog en kost-benefit-analys. Någonting som vi en Mäster brukar kalla mångkulturellt bokslut. Då utan skygglappar av den svenska invandringspolitiken. Det skulle nog visa att det är ohållbart att ta emot så många icke-arbetande som Sverige har gjort de senaste åren. Och samtidigt skicka räkningen... ...för full delaktighet i den svenska välfärdsstaten i skattebetalarna. Och kan avslutar så här. Om inte ledande politiker och medier vågar diskutera verklighetens vägval... ...bäddar de för en social och politisk explosion. På konferensen omvals vi närvarande statsvetare... ...bedöma Sverigedemokraternas valresultat i riksdagsvalet 2014. Och vi skrev alla ner samma prognos. 12 procent. Är alltså ytterligare en fördubbning av vårt valresultat. Ja, och efter det här inlägget i så tänkte jag ta en del ur den DN-ledare som Bergström hänvisar till. Den är från den 25 januari. och Jag tar bara några stycken här. Han skriver så här då. Alla som ville komma till Sverige kunde då ha stannat här oavsett myndighetsprövning. Detta är också i grunden vad en ohelig politisk allians vill. illegala invandrare benämns papperslösa. Hela världen ska få komma och bo i Sverige och ska också få gratis sjukvård här. Idealistiska vänstermänniskor, folkpartister som vill slopa alla gränskontroller, frikyrket motiverade kristdemokrater, de sig i syn att Sverige i realiteten inte ska ha någon invandringskontroll alls. Och de har starkt stöd av alla massmedier. Den som inte sjunger i total harmoni med englarna utpekas som rasist eller i vart fall icke-humanist. Jag fortsätter sedan till längre ner på det här sättet. Problemet är bara verkligheten. Det är ett faktum att Sverige har misslyckats med att hantera senare års stora utenuropäiska invandring. Professor Jan Ekberg visar att nu bara hälften av utenuropäiska invandrare har arbete. Andelen ännu lägre bland den som kommit på senare år ur detta föds onda spiraler av utanförstående förutom de dryga finansiella kostnader Sverige må vara ett gästvänligt land vid gränsen men inte när det gäller att komma in i samhället och på arbetsmarknaden av cirka en miljon personer som beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige sedan 1990 har en procent fått det för att ta ett arbete Kombinationen av helt öppna gränser, ett generöst välfärdssystem och en arbetsmarknad med höga ingångslöner och andra spärrar för inträder är katastrofal, såväl socialt som finansiellt. Ledande politiker inom alla ansvarsbärande partier, inte minst socialmarknader, förstår det, säkert även en annan journalist. Men inför offentligheten, när det bränner till, tar den politiska korrektheten över. Ingen får sjunga i disharmoni med änglarna så skriver alltså Hans Bergström docent i statsvetenskap för detta chefredaktör och fristående ekonomist i dagens nyheter ja, efter detta då får det bli lite musik eftersom vi idag har en strålande vinterdag även om våren närmar sig så har jag valt melodin Winter Wonderland och då i en annorlunda version ja, det här är Radio SD den dominerande insatsen för partiet ...tycker jag görs i riksdagen... ...vilket inte minst framgår av statsminister Reinfeldts irritation... ...över att leda en minoritetsregering. Och jag tänkte citera en rader från DN.se och TT i veckan. Rubriken lyder... ...Reinfeldt rasar mot de rödgröna. Det står så här bland annat då... ...efter flera nederlag på varandra för regeringen i riksdagen skärper statsminister Fredrik Reinfeldt kritiken mot de rödgröna partierna. De sviker vad han sa i valrörelsen, hävdar han. Man kan inte ha en mening där man säger att man aldrig, aldrig, aldrig i något sammanhang ska ge Sverigedemokraterna inflytande och sen bete sig så som de rödgröna gör, Så Reinfeldt efter en frågestund i riksdagen och syftade på vad många sin gånger framhöll i valrörelsen avstånd gentemot SD. Och här bekräftar han ju alltså att Sverigedemokraterna har fått ett inflytande över vad som händer i riksdagen Och jag tycker nog att han beter sig som en barnunge eh, Frågan är Vad trodde han egentligen Trodde han att sossarna skulle sluta driva sin politik Bara för att SD i vissa frågor har samma uppfattning Jag tycker det är väldigt fånigt att gå ut på det här sättet Och inte, inte seriöst eh, Vidare står så här På torsdagen markerade de rödgröna Till vilka SD ansluter sig Att regeringen i finansutskottet en majoritet gjorde klart för regeringen att den nästa vecka på EUs toppmöte måste göra klart att Sverige inte vill ansluta sig till euroländernas pakt för konkurrenskraft och budgetdisciplin. Riksdagen klubbade också mot regeringsvilja genom ett förbud mot transfetter. Dagen efter ett av de tyngsta nederlagen hittills. Det är när de rödgröna och SD stoppade möjligheter att sälja innehav vid flera statliga bolag och jag kan bara glädjas över att partiet, det vill säga SD, står för sin politik. Ja, för övrigt så överlåter jag riksdagsrapporteringen för Radio del till David Long, Men jag vill bara här nämna att om man går in på partiets hemsida www.sverigedemokrater.se så ser man rubriken Sverigedemokraterna i riksdagen. Och i underrubriken så står det följ vår riksdagsblogg här. Om man då klickar på ordet här så kommer man in och kan ta del av olika anföranden från riksdagens talarstol. Bland annat då eh, av David Lång. Sen vill jag nämna att det eh, nya numret, det 90 av efterkringen har kommit med många intressanta artiklar och notiser. Och jag vill gärna rekommendera de som av olika skäl inte är medlemmar och då inte får tidningarna prenumerera. Jag ska bara ta en liten notis som jag såg i senaste numret, alltså Västerkuriren. Den har ju nämligen anknytning till Reinfeldt. Och rubriken är Erik Reinfeldt misshandlad av bröder med invandrarbakgrund. Och det är alltså fråga om statsministerns son. Och man kan ju bara hoppas att inträffade manar statsministern till eftertanke nu när den misslyckade integrationspolitiken faktiskt kommer så nära. Avslutningsvis idag så tänker jag ta upp något som jag tydligen har missat. Och det är en artikel i Svenska Dagbladet från den 12 februari. Det är Inger Kies som tipsat om den. Och hon skriver då en e-post till bland annat mig då att man häpnar... Har du läst Paulina Noydings kolumn Vår generositet präglar Rosengård på Svenska Dagbladets ledarsida den 12 februari? Och talar också om att Noyding är chefredaktör för tidskriften Neo. Och eh, jag eh, har läst den här då rubriken, lyder Vår generositet präglar Rosengård. Och då Noydling, hon inleder med att referera till en rapport från Malmö högskola från december 2010- hon skriver Våldet, bränderna och stenkasten i Rosengård förklaras i rapporten genomgående som en konsekvens av att invånarna blir orättvist behandlade Sen berättar hon om hur hennes farmor, flykting från Polen och en typisk Rosengårdsbo drabbas av våld från ett gäng och därefter blivit eh, rädd när hon ska lämna lägenheten och i detta sammanhang så skriver Nordling Vi anhöriga förväntas förstå sådana våldshandlingar –som ett resultat av strukturella orättvisor. Och därpå tar hon upp orsaken till att alla, att vi tar emot alla som hon kallar flyktingar. Och hur vår genositet präglar hur vi tar emot dessa människor. Och skämmer bort dem är förmåner de inte kunnat drömma om i sina hemländer. Och det här är ju inget nytt för oss Sverigedemokrater, men jag kan ändå citera vad hon skriver– Eh, när jag är ute och föreläser om integration brukar jag ställa frågan varför vi överhuvudtaget tar emot flyktingar. De svar jag får handlar sällan om att Sverige tjänar på en stor flykting- och anhöriginvandring. Vi tar emot människor nöd för att vi betraktar det som vår medmänskliga plikt. Ja, sen fortsätter hon. Denna generositet visar sig inte bara i hur många invandrare vi tar emot utan också i det sätt på vilket man blir mottagen i Sverige. Svenska för invandrare är gratis. Man får betalt om man slutför kurser. Man kan få boende och dagersättning. Anhöriga kan få flygbiljetter med er för att ta sig hit. Har man ingen jobb får man försörjningsstöd som beräknas för att täcka livsmedel övriga hushållsutgifter. Men mera, men mera, men mera. Det är min egen kommentar. Hon fortsätter här. Men jag lämnar det där. Och eh, sen så antyder hon då en jämförelse med förmåner i Polen. Och här har hon verkligen poäng som jag brukar ta upp med ena mellanrum. Nämligen då att vi låter de här människorna jämföra sig med sina världar. Istället för med de förhållanden de haft i sina hemländer. Därför att vi dels accepterar och kanske framförallt uppmuntrar detta synsätt. Sen avslutar hon med följande mening. Analysen bör ändå rymma det faktum att Rosengård är ett område som präglas av en generositet gentemot människor och nöd som förmodligen saknar motstycke i världens giron. Och för den som vill läsa hela den här artikeln så finns den på nätet på www.svd.se. Och i sökrutan så kan man skriva in rosengård och generositet så kommer artikeln upp. Ja, nu har vi kommit till slutet av dagens program. Och som avslutningsmusik så har jag valt att spela några 30-tals melodier med sång av Johnny Bode som ju är en av mina favoriter. Ja, tack ska ni ha för idag och på återhörande.